وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزرنا علما Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Ikhwata iman kaum muslimin dan muslimat para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada Semoga Allah Azza wa Jal Senantiasa Merahmati kita semua <coughs> Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa Memberkai hidup kita Melindungi kita semua, menjaga kita semua, dan senantiasa memberikan keistiqamaan dalam hati kita di atas ilmu yang merupakan warisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga Allah mewafatkan kita di atas Tauhid dan Sunnah. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala atas niat iman, niat Islam. Nikmat pertolongan, nikmat kemudahan, kesehatan dan berbagai karunia, nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dibimbing oleh Allah untuk bisa bersyukur dan diberi kekuatan oleh Allah untuk menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahuwataala. Kemudian salawat dan salam. Mari kita perbanyak ucapkan untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wasallim, wa sallim wa barik wa alim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Seperti biasa, kajian kita pagi hari yang penuh berkah ini, yaumul Jumat. Ah, kita membahas akidah al-sunnah wal-jamaah Akidah yang diyakini oleh Rasulullah para sahabatnya Dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dan para sahabatnya Ila yawmil qiyamah Akidah yang merupakan modal utama dalam kehidupan kita Akidah yang merupakan bekal yang paling utama untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala terutama di zaman-zaman bergejolaknya berbagai fitnah fitnah pemikiran yang juga disertai dengan syahwat, syubhat dan syahwat. Bila seorang tidak mengenal akidah yang benar, dia terombang-ambing. Dia akan kebingungan kerana tidak memiliki pegangan hidup. Fakta realita fenomena di masyarakat ya bukan di kalangan orang-orang awam saja akan tapi di kalangan para akademisi para orang-orang yang berilmu nisbatkan dirinya kepada ilmu kita melihat dan mendengar berbagai pernyataan-pernyataan yang menjelaskan akan kebingungan yang ada pada dalam hatinya Ya yeah. Keraguan terhadap Akidah dan agamanya Sekarang dia mengatakan Dahulunya dia menghalalkan Kemudian sekarang mengharamkan Dahulunya dia mengharamkan Sekarang dia menghalalkan Kenapa terjadi kebingungan dan kembimbangan seperti itu Ikhutalima rahimakumullah Tiada lain kecuali dia tidak memiliki pegangan yang kuat di dalam beragama Maka dari sini dan melihat fenomena seperti itu dan fakta yang, dan realita yang nyata dalam kehidupan kita, maka sudah seyokianya, sudah seharusnya, bahkan bukan seharusnya dah merupakan kewajiban bagi kita. Kalau seharusnya mungkin masih ada pilihan. Tapi kalau ada suatu kewajiban, ya wajib kita mempelajari akidah. Ya khutal iman para pemisah Pembahasan kita sebelumnya tentang akidat tahawiyah Berkaitan dengan melihat wajah Allah Pada yawm al-qiyamah, pada hari akhirat kelak, yaitu di dalam surga Dan itu merupakan kenikmatan yang sangat mulia Bagi orang-orang yang beriman di dalam surga kelak dan hadisnya mutawatir, bahkan ayat telah terdapat dalam Al-Quran Ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal itu Semua hal itu telah kita jelaskan, kita telah sampaikan dalilnya Dan tidak boleh dita'wil sebagaimana akidah Ahli Sunnah Berbeda dengan akidah Ahlul Kalam Naam oleh kerana itu kata Imam Abu Jaafar al-Tahawi, rahimahullah, kita tidak boleh ya, masuk ke dalam pembahasan tersebut, iaitu dengan menta'wil, ya, menyelewengkan makna-makna dari nafs-nafs, ya, dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis tersebut. Ya Walau mutawahiminah bi ahwainah dan juga tidak boleh kita menerkah-nerkah mengira-ngira, ya. Tapi harus dengan keyakinan kita wajib meyakini bahawa Al-Quran benar, Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sahih juga benar, Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Hadis tentang hal itu mutawatir dan para sahabat telah mengimaninya, meyakininya, menerimanya. Tidak seorang pun yang mentakwil, tidak seorang pun yang menerka-nerka maknanya. Ya, tiada yang boleh mereka imani. Karena itulah bukti keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita harus pasrah kepada perkataan Allah dan perkataan Rasul. Kita harus pasrah dan berserah diri kepada keputusan Allah dan keputusan Rasul. Kita harus memahami Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan yang diinginkan oleh Rasul. Jangan kita pahami ayat-ayat Al-Qur'an, jangan kita pahami hadis-hadis Rasul sesuai dengan selera hawa nafsu atau keinginan kita. Ini sumber kesesatan. Ya, maka, sebagaimana yang disampaikan tadi, tidak heran di zaman sekarang ini, tatkala kala muncul berbagai kesesatan, pemikiran, pernyataan, fatwa yang tidak beralasan sama sekali, yang menghalalkan hal-hal yang jelas haramnya, kenapa? Dia mengambil, mencopor satu ayat, satu hadis, kemudian dia menerka-nerka maknanya, kemudian dia hanya berlogika, beranalogi, ya, dengan akal semata, ingin mencocokkan makna tersebut dengan keinginannya atau pesanan dari pihak lain, lalu dia cocok-cocokkan. Ya. Dipaksakan. Yang terjadi apa? Kontradiktif. Kontradiksi. Ya. Pertentangan. Kebatilan. Penyimpangan. Keraguan. Ya. Dan kebatilan. Nah. Itu akibat kenapa masuk ke dalam perkara yang hanya berlandaskan akal dan logika semata ya. Pernah dahulu kita sampaikan perkataan Imam Asyafi Rahimahullah Mungkin para pemirsa masih ingat ya. Tapi tidak ada masalah kita sampaikan kembali Kena ini adalah prinsip dan konsep beragama yang benar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, Amantu billah, wa bimaja'anillah ala muradillah. Wa amantu bi rasulillah, wa jaan rasulillah ala muradi rasulillah. Kata beliau, aku beriman kepada Allah. Yeah. Beriman kepada Allah. Dan beriman kepada seluruh yang datang dari Allah Sesuai dengan Kehendak Allah Keinginan Allah Maksud Allah Dan aku beriman kepada Rasulullah Dan seluruh yang datang dari Rasulullah Sesuai dengan Apa yang diinginkan oleh Rasulullah Allah Yang mengatakan Yang berfirman Tentu Allah yang lebih tahu maksud dari perkataan dan firman-Nya. Rasul yang menyampaikan hadis wahyu dari Allah, tentu Rasul yang lebih tahu apa yang disampaikan Kemudian disampaikan kepada para sahabat dan sahabat mendengar langsung, melihat, mendengar dan memahami apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara beragama yang benar. Begitu konsep beragama yang benar. Ya. Tidak memaksakan akal dan logika kita untuk masuk ke dalam suatu perkara yang bukan rana bagi akal tersebut. Ya. Itu memaksakan ya, kehendak dan hawa nafsu kita, maka akal akan menjadi rusak, akal akan menjadi sesat, dan akan ya, muncul dari pemikiran tersebut berbagai kebingungan kebatilan keraguan karena dia tidak pasrah dan berserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang terjadi lihat bagaimana ahlul kalam menta'wil sifat-sifat Allah bagaimana orang-orang mu'atazilah, bagaimana orang-orang ya ahlul kalam yang menta'wil sifat Allah semuanya terjatuh dalam kebingungan keraguan dan Islam yang ada di dalam dada mereka tidaklah ya tegak secara kokoh. Tidak. Tidak kokoh. Karena tidak berlandaskan akidah yang benar. Nah, oleh karena itu kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah beliau melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan ru'yah Iaitu melihat Allah di dalam surga. Dan kita harus pasrah dan berserah diri kepada dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Tidak boleh mengingkari, tidak boleh menta'wil, tidak boleh menerka-nerka. Ini secara khusus tentang uh, ru'ya. Iaitu melihat Allah daripada yawmil qiyamah. Dan juga secara khusus tentang sifat-sifat Allah secara keseluruhan dan secara umum dalam beragama. Ya. Yeah. Apa kata Imam Abu Jafar al tahawi rahimahullah? Fa'innahu ma salima fi dinihi illa man salama lillahi azza wa jalla walirasulihi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi naam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Kata beliau ya, artinya Karena sesungguhnya, ya. tidak ada yang selamat. Ma selima fi dinihi, di dalam beragama, dalam agamanya. Kita beragama ingin selamat. Ya. Bukan sekadar hanya ya, disematkan kepada kita sifat Islam atau nama Islam. Tapi kalau kita beragama, aku sebagai Muslim, tertulis di KTP Muslim, keluar dari keluarga Muslim. Tapi beragama, menyimpang, ya sesat. Kenapa? sekedar hanya mendapatkan label Islam atau mengaku sebagai Islam tertulis di KTP-nya sebagai Islam, ya, dan juga dia dari keluarga Muslim tidak menjamin dia selamat, ya. tidak menjamin, ya, yang menjamin dia sebagai Muslim kemudian mengikuti petunjuk Allah, tunjuk Rasulnya, enam dia pasrah dan berserah diri. Faillahum aslima fi dinhi illa man salama lilillah azza wa jalla walirasuluhu sallallahu alaihi wa alaihi wasallam Sungguhnya tidak ada yang selamat di dalam beragama kecuali orang-orang yang menyerahkan sepenuhnya, ya. berserah diri, pasrah ya. kepada Allah dan kepada Rasulnya, ya. kepada Allah dan kepada Rasulnya. Berserah diri kepada Apa yang telah dijelaskan oleh Allah Dan apa yang telah dijelaskan Rasul Al-Quran dan hadis ya, Kita terima sepenuhnya Tidak boleh kita merekayasa Tidak boleh kita Menta'awil dengan logika dan akal kita Tidak boleh Kita menimbang Al-Quran dan hadis dengan akal kita Tanpa bila cocok diterima dan bila tidak cocok ditinggalkan. Ya. Tidak boleh kita mengedepankan akal kita, ya, mengedepankan daripada ya dalil atau kalaulah kalau Rasul. Tapi akal harus mengikuti dalil, mengikuti al-Quran, mengikuti Sunnah. Maksud berserah diri kepada Allah. Ia menerima apa yang datang dari Allah secara kafah baik dipahami makna dalil-dalil dan hadis-hadis tersebut secara utuh atau akal kita tidak bisa memahami dan mencerna apa yang disampaikan atau hikmah atau kandungan yang terdapat dalam dalil tersebut tapi kita yakin bahawa ini datang dari Allah datang dari Rasulnya pasti benar. Pasti benar. Ya. Kena keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, ya. Tidak disyaratkan kita harus paham makna yang seutuhnya. Ya. Tapi yang dituntut, yang diwajibkan menerima sepenuhnya. Menerima sepenuhnya. begitu datang firman Allah terutama dalam pembahasan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala hal yang gaib tentang yumi al-qiyamah pria al ahwal alam barzah hari akhirat tentang perkara-perkara, tanda-tanda kiamat hal yang gaib yang akan muncul ya. Yeah. maka semuanya kita terima sepenuhnya Tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan kita pasrah kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Naam. Kembali kepada Al-Quran. Dari Al-Quran. Al dari Al-Hadis, Dan tidak menolak. membantah, Mengkritisi. mereka Merekayasa. Menerka-nerka. Menta'awil dengan akal dan logika kita. Kerana itu bukanlah sifat orang-orang yang beriman Orang-orang yang beriman Mereka pasrah Berserah diri kepada Allah Dia tahu diri Dia abdun Harus taat kepada Allah Yang menciptakan dia Dia adalah Umat Rasulullah dia harus taat kepada Rasulnya Dia mengaku sebagai umat Rasulullah Berdatang perintahnya tidak diamalkan Datang larangannya tidak ditinggalkan Datang hadis-hadisnya tidak diterima Ditolak kenapa dengan alasan Tidak sesuai dengan akal Atau Berusaha untuk mereka merekayasa menerka-nerka Mentawil agar Dicocok-cocokkan dengan apa? Dengan keyakinan dia, pemikirannya, pemahamannya, ya. Begitu? Ini pada hakikatnya bukanlah, ya, seorang Muslim yang sejati. Bahkan dikhawatirkan dengan cara yang seperti itu dia akan bisa keluar dari Islam. Ya, ia ya, sangat berbahaya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat orang yang beriman dalam Al-Quran Mereka menyerahkan perkara agama ini pada Allah Menerima Al-Quran dan hadis seutuhnya dan sepenuhnya Mereka berusaha memahami dengan akal yang sehat Apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya dan apa yang tidak bisa dicerna oleh akal mereka Mereka yakin ini pasti benar Yakin ini pasti benar Kan datang dalam rasulnya, Kendati akal saya, pemikiran saya Tidak memahami hal itu Maka dia kembalikan kepada yang berilmu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran Sifat orang beriman itu Berserah diri kepada Allah Fala warabbik La yu'minun Hatta yuhakkimuka Fiما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلم تسلما. Sangat tegas dan jelas firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Fala warabbik demi Rabbmu. لا يؤمنون. Mereka tidaklah beriman. Sampai mereka wahai Muhammad menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisikan. Ya. Di Rasul, hadisnya, perkataan beliau, perbuatannya, itu menjadi hakim. Kemudian, keputusan tersebut diterima. Ridha terhadap keputusan Rasul SAW. Apa yang jelaskan Rasul SAW dalam hadis-hadis hadis yang sahih, itulah keputusan beliau, itulah hukum beliau yang itu merupakan hukum dari Allah. Waituir rasul patuh kepada Allah. Perintah kepada rasul sung ditak Allah. Kerana hukum yang disampaikan rasul datang dari Allah Subhanahu Sehingga barang siapa yang menyelisih rasul menentang rasul menolak perkataan dan hukum rasul berarti dia telah menolak hukum Allah, menentang Allah. Menyelisih Allah. Orang yang beriman, keputusan tersebut kalaulah kalau Rasul dia katakan semiannya wata'na, semiannya wata'na. Tidak ada pilihan lain. Di dalam hati mereka keriduan, rida ya, terhadap keputusan tersebut. Kemudian, setelah mereka ridha, mereka pasrah, serahkan kepada Allah. Meng Allah memerintahkan yang demikian, Allah mengabarkan demikian, Allah yang tahu tentang maknanya, Rasul yang bertau tentang maknanya, maka dia serahkan kepada Allah, pada Rasul. Itulah sifat seorang yang beriman. Wa yusallimu taslima, berserah diri. Nah, beberapa banyak di zaman sekarang ini, ya, sangat kita sayangkan. Ya, ini juga pertanda dari sifat kaum muncul dari kalangan kaum Muslimin dan mereka dari keluarga kaum Muslimin orang-orang yang menentang agama Allah, mengkritik mengkritisi syariat syariat Allah berolok-olok dengan syariat Allah. Ya. Yeah. Mentakwil-tawil ayat Al-Quran untuk membenarkan suatu hal yang telah jelas keharamannya. Naam. Nauzubillahi min zalik. Mana sifat pasrah dan berserah diri kepada Allah? Mana sifat seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang ideal, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, berserah diri kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Sebagian dijelaskan Allah dalam ayat yang kita bacakan tadi. Wa yusalli mutasyima pasrah. Apalagi dalam hal-hal yang berkaitan urusan yang gaib Tentang diri Allah Tentang sifat Allah nah, Ini sifat seorang mumin Pegang erat-erat ini Jangan melenceng dari prinsip ini Bila kita bisa memahami Qala Allah wa qala Rasul Ya Dengan benar Sedang kapasitas ilmu kita masing-masing Itulah yang al -haq. Bila kita tidak mampu memahaminya Tanyakan pada yang berilmu Kembalikan pada ahli ilmu. Oleh kerana itu ikhtilaf rahimakumullah. Sifat pasrah dan bersararik kepada agama Allah, kepada Al-Quran dan Hadis, ini merupakan, ya, salah satu dari sifat yang membedakan antara ahlul haq dengan ahlul Batil Orang yang Ahlul Haq, Ahlul Sunnah Wal Jamaah, dengan Ahlul Bid'ah Wal Ahwa Dan seluruh sekte yang menyimpang Dalam agama Islam Ini perbedaan yang sangat ya, nyata Ini tanda yang sangat Jelas Ya, lima rahimakumullah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau, Khalki Afalil Ibad, merihatkan dengan sanatnya dari Imam Az-Zuhri, rahimahullah. Beliau, Imam Az-Zuhri, mengatakan sebuah ungkapan yang seyukiannya, sepantasnya ditulis dengan tinta emas. kena makna dan isi kandungannya menjelaskan tentang bagaimana hakikat sesungguhnya ya, sikap seorang Muslim di dalam beragama bagaimana konsep yang benar dalam beragama kata beliau minallahi ar-risalah Wahai Rasulul Balak, wali Natslim. Artinya, risalah Syariat Islam ini datang dari Allah. Ini semua kita yakini. Ya, enggak ada yang ragu dalam hal ini. Semua kita yakin, Islam datang dari Allah. Inilah dina yang Allah Islam. Agama Insya Allah adalah Islam syariat datang dari Allah ya wa minar rasul balag dan dari rasul tugasnya balag menyampaikan dan juga kita telah yakin rasul telah menyampaikan islam secara utuh, sempurna lengkap maka tidaklah beliau diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali telah sempurna islam Al-Yum aliyumma akmaltulakum, dinakum وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَ okay. Pada Haji Wada Pada hari Arafah Similadul Hijjah Turun ayat tersebut Menjelaskan kesempurnaan agama Islam Disempurnakan oleh Allah Dilengkapkan nikmat atas kita Kemudian Allah Ridhoi Sebagai agama bagi kita Lengkap Naam Allahumma sarhima kaum Beliau telah menyampaikan, wa ma'al Rasul ilal balagun mubin. Keadilan tugas Rasul juga menyampaikan ya, dengan sejelas-jelasnya, dan itu yang disaksikan oleh, diberikan persaksian oleh para Sahabat di waktu Haji Wadat tersebut, Rasul meminta persaksian pada mereka yang hadir. Rasul mengatakan pada sahabat yang hadir waktu haji wada' tersebut wahai para sahabat kalian akan ditanya fa innakum mas'uluna anni fa madza taquluna kalian semua akan ditanya tentang diri saya ya tentang tugas saya fa madza apa yang kalian jawab nanti para sahabat semuanya sepakat mengatakan ya nasyhadu bi qad ballaghta ar-risalah wa addaita al-amanah wa nasahata ummah kami bersaksi wahai rasul engkau telah menyampaikan risalah ya menunaikan amanat dan telah menasihati umat setelah mendengar jawaban tersebut rasul mengangkat telunjuknya ya mengarahkan ke arah langit Dia Angkat telunjuknya Ya. Seraya menoleh dan melihat ke arah langit, mengangkat runjungnya, kemudian menukikkan. Ketika itu Rasul mengatakan, Allahu fashad. "Allahumma fashhad." "Allahumma fashhad." "Allahumma fashhad." Kenapa Rasul melihat ke arah langit tinggi? Karena Allah di langit di atas aras Jadi, beliau mengatakan, "Ya Allah, mereka telah menjawab yeah. Bahawa mereka telah bersaksi Setelah menyampaikan risalah Telah menunaikan amanah Dan telah memberikan nasihat pada mereka Ya Allah, saksikan Ya Allah Saksikan Ya Allah Itu kita yakin Minal, minal Rasul balau Siapa yang ragu dalam hal ini Bukanlah orang yang beriman Tak Perkara yang ketiga dalam perkataan Imam Zuhri tadi, wa alayna taslim. Kewajiban kita kaum muslimin, hamba Allah, pengikut Rasulullah. Apa tugas kita, kewajiban kita, tanpa terkecuali <tuh> siapapun dia, masyarakat biasa, penuntut ilmu, para ustadz. Para buya, para kiai, para alim ulama, tokoh masyarakat, para intelektual, para akademisi semua tanpa terkecuali. Alaina taslim. Wajib atas kita berserah diri. Terlebih lagi orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu, menggali dan mencari warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi tokoh panutan umat atau masyarakat dia harus mencontohkan kepada masyarakat sifat yang membedakan antara ahlul hak dengan ahlul batil yaitu pasar-basar dia wa'alainah taslim dan manusia dalam hal ini terbagi tiga kelompok Yang pertama, dia tidak mau bersalah diri. Datang ayat, datang hadis, ditolak. Kalaupun diterima, maknanya telah direkayasa. Diselewengkan, dita'awil. Ini kelompok yang pertama. Dia tidak terima. Ini bukan orang yang beriman. Yang kedua, menerima apa yang cocok dengan hawa nafsunya yang tidak cocok, ditolak yang pertama tadi, secara ya utuh ditolak semuanya, tidak mau menerima kelompok yang kedua dicari-cari yang cocok nah, yang cocok, copor sana copor sini, cocok dengan seleranya nah oh iya, ini cocok ini, ini sesuai ini ini bisa dikandalin untuk ini dan itu, dia terima itu selebihnya tatkala bertentangan dengan hawa nafsunya, bertentangan dengan keyakinan, tradisi, budaya, pendapat atau kepentingan atau pesanan orang lain, dia tolak itu. Ini bukannya orang-orang juga yang beriman seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an. Wa ma kana lil mu'minina wa la jika Qadalah Allah wa Rasuluh amran, ayakun lahmu alkhira tu min amrin. Yeah. Tidak boleh bagi seorang mukmin dan mukmina, mukmin dan kaum lelaki dan wanita, bila Allah telah memutuskan suatu perkara, telah menentukan, yeah. telah memerintahkan, yeah. tidak boleh bagi mereka ada pilihan lain selain dari apa yang telah ditentukan Allah dan Rasulnya. Ini seorang yang beriman. Innamakaana qawlul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasuli yahkum Sungguhnya perkataan orang beriman apabila mereka disuruh kepada Allah, kepada al-Quran, Pada sunnah juga agar Rasul menjadi hakim di antara mereka dalam hal yang mereka perselisihkan perkataan mereka yang sami anawapaana ana, kami mendengar dan mentaati pasrauda ini Allah dan Rasulnya meminta kan hal itu itulah sifat seorang yang beriman maka dia selamat dan dengan sifat yang seperti itu sifat dan sikap seperti itu maka dia keimanan yang menempel pada dirinya semakin kokoh kuat ya tegak pada diri dan hatinya. Adapun orang-orang tidak mau pas dan menerima ya keputusan Allah, putusan Rasulnya, maka itu pertanda sifat munafikin. Ya, kemudian itu kelompok yang pertama dan kedua tadi. Kelompok yang ketiga ini orang orang yang mulia, orang yang bahagia. Mereka lah ahli Islam yang sesungguhnya. Siapa mereka? Yang mereka berserah diri menerima sepenuhnya lahir batin, ya, keputusan Allah dan darasulnya, agama Allah, ya, darasulnya, agama Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. mereka yakin bahawa Allah maha benar. Rasul Benar Masum ma Al-Quran benar Hadis benar Dan mereka yakin Akal saya yang sangat terbatas Ya Maka tidak boleh menolak Dengan Akal yang sangat terbatas Menolak Apa yang telah benar datang dari Allah dan Rasulnya Ikhutalima rahimakumullah Kemudian diantara sifat orang-orang beriman orang yang selamat waradha ilma mashtabah alaihi ila alimi, ya, yeah. dia kembalikan mengembalikan apa yang tidak jelas baginya mashtabah alaihi ila alimi kepada yang mengetahuinya. Jika kita mendapatkan sesuatu dalam perkara agama kita, sesuatu yang tidak jelas yang tidak bisa kita pahami, bukan ya hadis dan bukan ayat dan hadis yang tidak jelas, mungkin pemahaman kita yang tidak sampai, maka perkaranya jadi samar-samar bagi kita. Tapi kalau yang dibaca oleh para ulama, ya orang-orang yang berilmu, jelas, jelas, jelasnya Maka bila kita mendapatkan sesuatu bacaan Al-Quran, dapatkan hadis, ya. Kemudian dalam pandangan dan ya keilmuan kita atau pemahaman kita kurang jelas. Ya. Maka ke Bagaimana sikap kita? Kembalikan kepada yang berilmu. Naam. Kembalikan kepada orang yang berilmu.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 Ya demikian itu akan diketahui maknanya ilmunya oleh orang yang berilmu. Pasalu ahla dzikri in kun la ta'alumun. Begitu kata Allah subhanahu wa taala. Pasalu ahla dzikri in kun la ta'alumun. Bertanya kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Nah, ini kewajiban kita semua, terutama mereka masyarakat awam, kaum muslimin, pertanyaan ya, pada ahlinya. وَرَدَّا ilmu مَشْتَبَ عَلَيْهِ إِلَى عَلِيمِهِ dan mengembalikan apa yang tidak jelas baginya kepada orang yang mengetahuinya. Dan jangan kita memberanikan diri untuk berbicara, menjelaskan, menyampaikan sesuatu tentang agama tanpa ilmu. Semua akan ditanya oleh Allah. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ Ina sema awal bazar wal buada, kluul aikah kena manusul masgoula, namp. <coughs> Jangan combranikan mengatakan sesuatu, mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentang hal itu. Ina sema awal bazar, sema pendengaran wal bazar penglihatan wal buada, yaitu hati, itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahuwataala. Dan termasuk dosa besar wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ta ya. Dilarang melakukan syirik kemudian digandengkan larangan mengatakan sesuatu yang tidak diketahui ya. Bergandengannya larangannya dengan perbuatan syirik. Menjelaskan pada kita hal itu sangat tercelah, dan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Kemudian dilanjutkan ke Imam Ya Bu Ja'far ath-Thahawi rahimahullah wala tasbut qadamul islam illa ala dhahrit taslimi wastislam tidaklah akan tetap tidaklah akan kokoh ya berdiri dengan kokoh dan kuat keislaman seseorang qadamul islam ya keislaman seseorang sini diumpamakan di sini qadam yaitu kaki, kerana kaki tempat kita berdiri dan ber, nak berdiri maka tidak akan kokoh ya. tidak akan kuat keislaman seseorang illa ala zahri taslimi wal istislam kecuali ya, berdasarkan sikap berserah diri dan kepasrahan sepenuhnya. Ini yang kita jelaskan tadi. Jadi Islam yang ada pada dada dada kita, Islam yang kita yakini kebenarannya, tidak akan mungkin tegak, tetap dan kokoh dalam jiwa dan hati kita, kecuali bila kita berserah diri dan pasrah kepada putusan Allah dan Rasul maka kita dapatkan para pemirsa rahimakumullah sebagaimana di zaman sekarang ini lihat bagaimana banyak manusia kebingungan dan kebimbangan beragama jadinya warna-warni abu-abu enggak jelas agamanya sesuai dengan selera dia karena dia beragama mengamalkan Islam sesuai dengan selera dan juga kebiasaan dia tradisi dia Dia bingung, nggak jelas kemana arah hidupnya. Ya, terlebih lagi bila hal itu disertai dengan kerakusan, ya, ambisi yang besar terhadap dunia dan jabatan dia, nggak jelas, mau kemana dia, ngomongnya nggak jelas, beragama main akal-akalan. Bahkan sebagian menyatakan Sepernyataan yang menyelisi ijma' Para ulama Enggak jelas Cara berpikirnya Perkataannya Perilaku dan sikapnya Bunglon Jadi agama pelangi Warna-warni ya Ini akibat apa? Kerana tidak mahu pasrah dan berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Dia memaksakan akal dan logika dia, analogi dia untuk ya, di dalam beragama. Dan juga takkan datang Allah mengatakan, Kala Allah, Kala Allah, Kala Rasul, dia tidak mahu menerima sepenuhnya. Ya. Dipilih-pilih dulu. direkayasa dulu. Para pemirsa rahimakumullah kalau para pemirsa membaca biografi para ulama-ulama yang terkontaminasi dengan ahlul kalam dari tokoh-tokoh sentral ahlul kalam itu luar biasa akan didapatkan bagaimana mereka di akhir hayatnya kebingungan mereka katakan ulama bagi Sekte dan kelompoknya Orang-orang yang jenius Orang-orang yang pintar, yang cerdas Tapi sesat jamaah Menyimpang Apa penyebabnya? Ya Apa penyebabnya? Karena mereka Di dalam beragama tidak mau pasrah dan berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Akal yang mereka depankan makanya ahlul kalam. Ya. Sebagian mengatakan aktsarun nafi syakkan inda al-maut ahlul kalam, ahlul jidal wal kalam. Orang yang paling banyak kebingungan dan kebimbangannya di waktu datang ajal menjemputnya ahlul kalam. Ya. Ahlul ahwa Kenapa mereka beragama sehingga nafsu dia. Sehingga nafsunya, hawa nafsu. Dan hawa nafsu tidak pernah al-haq. Itu semua kebatilan. Ini akibat. Dan kita melihat di zaman sekarang ini. Kita melihat. Bagaimana manusia wal-iyazubillah. Mereka menyandang gelar-gelar akademisi yang tinggi. Pernah belajar Bukan tidak belajar, dia mengatakan mempelajari Tauhid, mempelajari akidah Pelajar Al-Quran, Sunnah Dan dia menjabat Sebuah lembaga Penelitian misalnya Atau mungkin akademisi dan yang seterusnya Penelitian masalah ilmiah Bukan dia orang yang ya, Tidak berilmu tapi perkataannya, perbuatannya, perilakunya, pernyataannya membingungkan dan menyesatkan. Dia bingung. Ya, enggak jelas. Dan dia tidak juga kadang memikirkan apa yang keluar dari mulutnya. Walajja ini musibah. Ya. Ikut alimah rahimah, apa penyebabnya? Ya yes, sebagian kita jelaskan tadi karena tidak pasrah dan berserah di kepada Allah dan Rasulnya. Nah. maka alhamdulillah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita lihat sejarah, ya perjalanan kehidupan kaum muslimin ahli sunnah setelah wafatnya Rasul sampai hari kiamat kelak, ya sampai detik ini dan hari yang akan datang dan seterusnya ahli sunnah wal jamaah maka mereka selamat ya, di dalam beragama dari hal-hal yang seperti itu naam kerana mereka oleh pegangan yang kuat pasrah besar kepada Allah SWT anda tidaklah lebih paham dari Rasul anda tidaklah lebih paham dari sahabat tentang ayat-ayat Allah dan Rasul ya anda juga tidaklah berilmu lebih berilmu daripada Imam Syafi'i menjadi ya panutan dan juga ulama yang anda agungkan atau madhab yang anda nisbatkan diri kepadanya. Ya. Anda tidaklah lebih kuat hafalannya ya daripada Imam Bukhari yang bisa menghafal begitu banyak hadis dan bisa memilah-milah mana hadis yang sahih dan yang sahih. maka sadarlah sadarlah ya bahwa bila anda tidak menerima keputusan Allah dan rasulnya pasti anda sesat celaka menyimpang sesat dalam berilmu dan sesat dalam beramal nauzubillahi min dzalik dan Allah meminta kita untuk berlindung dari hal yang, hal yang demikian itu, sehingga kita selalu memohon kepada Allah al hidayah. إِذْ نَصْرَةَ الْمُصْطَقِينَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غير الموضوعي عليهم ولا الضالين. Yaitu lima rahimakum Allah. ولا تفبد قدم الإسلام إلا على ظهر Maka tidak ada yang ya tetap yang kuat yang kokoh ya kadamul <tuh> islam kaki ya keislaman artinya ya keislaman seseorang ya tonggak tiang keislaman seseorang jadi islam seseorang tidak akan mungkin kokoh tidak akan mungkin dia bisa berdiri dengan kokoh dalam islam-islam ini teguh hatinya kuat keimanannya ya tegar keislamannya kecuali bila dia itu pasrah dan berserah diri. Ya. Kemudian kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, "Faman rama ilma ma hudhira anhu ilmuh, wa lam yaqna bil taslim fahmuh, hajabahu" maramuhu an khalisit tauhidin wasafil ma'rifati wasahihil iman barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu yang tidak ya atau tidak bisa dia ketahui <tuh> nah ingin mengetahui sesuatu yang dia tidak ilmu dia tidak sampai ya tidak bisa mengetahui hal itu atau itu terlarang. <coughs> ya. Maka ulam yak nak biteslimi dan dia juga tidak merasa puas. Ya. Pemahaman dia tidak puas dengan apa? Dengan sikap pasrah dan berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang seperti itu hajabahu maromuhu. Ya. <coughs> Keinginan dia yang seperti itu Akan menutup dia Menghalangi dia An khalisit tauhid Dari tauhid yang tulus Wasafil ma'rifati Dan ma'rifat yang bersih Wasahihil iman Dan iman yang benar ikhwatul iman professor rahimakumullah Tolong diperhatikan Kata beliau faman rama ilma mahdhira anhu ilmu barang siapa yang berusaha untuk menginginkan untuk mengetahui ya, berusaha untuk mengetahui sesuatu yang terlarang untuk diketahui suatu tidak mungkin dia bisa mengetahui keilmunya tidak sampai pada hal itu ya Al hal yang qareeb hal-hal yang berkaitan dengan perkara ahwal, yawmil qiyamah, alam barzah, alam akhirat, tentang surga, tentang sifat-sifat Allah dan hakikat yang sesungguhnya tentang zat dan sifat Allah. Dan akalnya tidak mampu. Akalnya tidak sampai untuk mengetahui ahli itu. Untuk mendalaminya. Lalu dia berusaha memaksakan ya. Kemudian Dia tidak puas dengan apa Pemahaman dia tidak puas dengan Taslim berserah kepada Allah ya. Begitu Allah menjelaskan dalam Al-Quran Istawa Alal al-Arsh Begitu Rasul mengatakan Yanzi Rabbuna turun Rab kita ke langit bumi ya. Begitu Allah mengatakan Lima khalaqtu biyadayya tentang sifat-sifat Allah. Lalu dia tidak mencukupkan pemahamannya tidak dicukupkan dengan apa serba serbi kepada Allah tentang hakikatnya. Sudah timaknannya kita ketahui apa yang terjadi? Dia akan sesat. Dan kesesatan tersebut bermacam-macam, beragam. Adakalanya dia akan menakwil atau mengingkari Karena dia mengatakan kalau ditetapkan sifat tangan itu bagi Allah, berarti kita serupakan dengan makhluk apa yang terjadi dia ingkari, itulah orang-orang mu'atazilah, orang jahmiah dan di sisi lain boleh jadi akan menta'wil ya, diselewengkan itulah semua, ya ahlul kalam kelangan asyair, maturi dan yang lainnya dia ta'wil sifat istawa dengan istawalah, intinya juga mengingkari, Karena kalau ditawil istawa, istawa tinggi dengan ista'ula berkuasa berarti dia telah mengingkari secara otomatis seperti itu. Taip, mungkinkah orang-orang yang seperti itu beragamanya akan bisa, ya, memiliki tauhid yang tulus kepada Allah? Saya ingin bertanya kepada kita semua. Ha? Mungkinkah orang yang seperti itu memiliki tauhid yang tulus kepada Allah, yang tauhid kepada Allah yang mencakup tiga perkara? meyakini bahwa rububiyah Allah, meyakini uluhiyah Allah yang berhak diibadati, meyakini bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dia telah mengingkari. Mengingkari menetapkan sebagian sifat menurut akal logikanya dan mengingkari yang banyak. Mungkinkah dia mendapatkan tauhid yang tulus? Tidak akan mungkin. Maka ahlul kalam tidak ada yang yang tulus tauhidnya. <coughs> Naam. Ahlul bidak tidak ada yang, to, yang Tulus tauhidnya Kerana mereka mengikuti Hawa nafsu Mereka mengikuti akal Hawa nafsu, bahkan menjadikan Hawa nafsu dan akal mereka sebagai Ilah bagi mereka Aferu'aita manittakhada ilahahu Hawahu Kata Allah seperti itu, tidak akan Keperhatikan orang yang mengikuti, menjadikan Hawa nafsu sebagai ilah Naam Kena hakikat Tauhid. Kita pasrah dan bersyukur Allah, kita hamba Allah, mengesahkan Allah, dan konsekuensinya apa yang datang dari Allah kita terima, pasrah dan berserah diri itu hakikat Tauhid. Hakikat La Ilaha Illallah. Hakikat juga persaksian Ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Maka orang-orang yang tidak, ya, mencukupkan dengan apa yang telah dicukupkan oleh Allah memaksakan ya, akalnya untuk mengetahui sesuatu yang tidak mungkin dia ketahui. Dia tidak pasrah, tidak merasa puas dengan apa yang uh, telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak puas dengan berserah diri kepada Allah dan Rasulnya, maka mustahil dia akan sampai ya, kepada Tauhid yang tulus. Hajabahu maramuhu an khalisit tauhid keinginan dia tersebut akan menghalangi dia untuk mendapatkan tauhid. Ya, tauhid yang tulus. Wasafil ma'rifah dan ma'rifat yang bersih. Kenapa? Tidak akan mungkin bersih makrifat pengetahuan seorang kalau telah dicampuri oleh syubhat syahwat. Ya. Karena begini para bincara rahimakumullah. Wahyu itu cahaya. Ya. Yang terang benderang. Menerangi akal, pemikiran dan hati. Hawa nasuh itu kezoliman. Kegelapan. Syubuhat syahwat kegelapan. Akal semata, logika semata yang itu adalah kegelapan. Artinya apa? Bila logika dan akal tidak sesuai dengan apa yang dengan Allah, itulah yang akan merusak akal itu sendiri. Nah, bila mereka tidak mau menerima wahyu, Cahaya datang dari Allah, ya akal mereka berada dalam kegelapan. Dengan mudah syubuhat masuk dalam akal tersebut. Sehingga merusak hatinya. Orang yang seperti itu, mungkinkah keilmuannya menjadi ilmu yang benar atau bersih keilmuannya? Tidak mungkin. Ya, Mungkinkah orang yang seperti itu akan mendapatkan sahihul iman, iman yang benar? Kenapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian jelaskan Abdullah bin Mas'ud abaru hadhi al ummati quluban wa aamaquhum ilman wa aqalluhum takallufa ya. kenapa sahabat Nabi orang yang paling tulus paling suci hatinya tentunya selarasul sallallahu alaihi wasallam yang paling dalam keilmuannya yang sungguh tidak memaksakan diri dalam beragama Apa yang datang oleh diamalkan Apa yang larangan ditinggalkan Sampai juga kata Abdullah bin Mas'ud Allah melihat, memperhatikan Hati manusia, penghuni bumi Mendapatkan hati Muhammad, hati yang paling bersih dan suci Maka Allah pilih dia sebagai Nabi dan Rasul Setelah itu Allah memperhatikan hati manusia telah hati Nabinya Lalu mendapatkan hati para sahabat Nabi, hati yang suci dan tulus. Lalu Allah memilih mereka sebagai sahabatnya dan memperjuangkan pejuang agamanya. Kenapa jemaah sekalian rahimakumullah, ikhwatal iman para pemirsa. Kenapa mereka dalam beragama sebagaimana kata mereka begitu diajak pada Allah. Sami wa pasrah. Nah. Lalu kenapa kita sekarang banyak syubuhan di otak dan kepala kita. Hati kita betul-betul telah berlumuran Dengan noda dan syubat, kenapa? Kerana kita tidak mempasrah kepada Rasulnya Semua ditimbang dulu dengan hawa nafsu kita Dan akal kita Datang kala Allah ke Rasul Tanya lagi, usaha, ini wajib atau sunnah Ustaz? Subhanallah Para sahabat datang di Allah Sama'ana wa ta'ana Permasalahan wajib sunnah itu urusan kedua Yang penting kita sanakan, kala Allah Wa kala Rasul kita terima, sam'ana wa ta'ana yang lebih parah lagi datang kata Allah wa kalau al Rasul oh ini tidak sesuai dengan logika tidak sesuai di zaman sekarang ini Subhanallah ya ditolak mentah-mentah kalau -mentah. Allah wa kalau al Rasul ya rusak akalnya kita sering mendengar subohat daripada Allah subohat ya yang subohat subohat terutama kena konsep beragama yang berkembangkan di banyak dunia perguruan tinggi, atau konsep Ahlul Kalam. Sampai-sampai mereka memberikan teori bahawa kebenaran itu apa yang bisa, -bisa cernak oleh akal. Itu yang mewarnai perilaku dan akal cara beragama. Ya. Jadi, kalau qalallah wa qalallah rasul, itu tidaklah. Itu tidak ilmiah. Itu kan sangat rusak. Nah, Sangat rusak. Ditambah lagi, doktrin yang berkembang di masyarakat, bahawa kebenaran itu dinilai dengan sosok-sosok orang. Bukan dengan al-haq. Ya. Jadi, pengkultusan. Doktrin pengkultusan kepada figur, tokoh. Ya. Ini ditanamkan. Ya, rusak agama kalau seperti itu. Datang, Allah wa -rasul. dia akan katakan, tidak cocok dengan Bia saya, dengan Pak Yai saya, dengan Ustaz saya. Kerana dia telah didoktrinkan untuk mengkultuskan. Ini semua cara beragama yang menyimpang. ya Cara agama yang menyimpang. Tidak diajarkan oleh para ulama-ulama sampai ulama-ulama yang yang madhab yang empat itu disebabkan pada mereka. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafiq. Mereka tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tapi kenapa di kalangan orang-orang yang menisbatkan diri kepada mereka? Kedatii bila diteliti penisbatannya itu, ya banyak kedustaan dan kebohongannya. Kenapa berseberangan dengan prinsip beragama mereka? Contoh saja, ya contoh Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, apabila hadisnya sohe ambil itu, ya, ini bentuk pasrah, kepasrahan beliau kepada beliau puas dengan seperti itu. Apabila hadisnya sohe ambil, kalau dapatkan perkataan saya bertentangan dengan hadis itu, tinggalkan perkataan saya, buang perkataan saya, enggak ada nilainya. Mohon maaf, apakah dalam kehidupan ya fakta daripada tradisi pun yang banyak menisbatkan kepada Imam Syafi'i. begitu cara mereka beragama? Berseberangan. Betapa banyak hadis-hadis yang sahih tapi begitu disampaikan ditimbang dulu, oh ini dah tradisi budaya kami. Ini tradisi budaya kami. Ini ni'mu yang kami turun-tumurun seperti ini. Hada ma wajadna alaihi aba'ana. Ini yang kami warisi dari nenek moyang kami. Ya, subhanallah. Anda mengaku mengikut Imam Syabi, kemudian mengatakan seperti itu. Anda mengikut Rasulullah, kemudian mengatakan seperti itu. Sekarang posisikan. Begitu kita mendengar hadis-hadis Nabi S.A.W. Posisikan. Ya, diri kita. ya Posisikan. Seandainya yang mendengar itu, kita langsung dari depan Rasulullah S.A.W. Pantas kadang mengatakan, oh ya Rasul enggak, enggak. Tidak sesuai dengan tradisi kami, naik moyang kami. Begitu. Kalau itu yang dikatakan daripada Rasul, pasti dia bukan beriman. Karena itu yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin yang Rasul katakan, قُلُ لَا إِلَهَا إِلَى اللَّهِ Katakan, لَا إِلَهَا إِلَى Mereka mengatakan, حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَعْنَا Cukup bagi kami apa yang kami dapatkan dari naik moyang kami. Mana pasrah kita kepada Allah dan Rasulnya? Dalam beragama. Mana? Buktikan. Kalau kita ingin selamat telah menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buktikan. Nah, Maka dengan kita puas dengan berserah diri kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak memaksakan akal kita untuk mengetahui sesuatu yang tidak boleh ya direkayasa dan tidak mampu kita mengetahuinya, maka kita akan merasa mendapatkan khalisut tauhid. Tauhid yang tulus, ma'rifah yang benar. Ya. Kemudian iman yang sahih Siapa iman yang paling sah istilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar, Umar, Uthman. Kenapa? Kenapa? Inilah rahsianya. Inilah rahsianya. Ya. Mustahil mereka akan melakukan sesuatu tanpa ada alasan dari landasan oleh Rasul. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan bahawa, ya, dia walaupun mencium wajar aswat, beliau waktu mencium wajar aswat mengatakan, Wahai. Oh batu, kamu. saya tahu kamu ini batu tidak bisa, bisa mendatangkan kemudaratan dan manfaat saya ini kenapa mencium kamu wahib batu, Karena saya melihat Rasulullah kalau saya tidak melihat Rasulullah, tidak akan mungkin saya mencium itu bagaimana ya? konsep hidup beragama mereka itu yang selamat, itu yang wajib kita ikuti demi Allah kaum muslimin para pemirsa, ini nasihat bagi saya dan kamu kita semua tidak ada jalan selamat sebagaimana jelaskan Imam Bujar Tuhawi tadi hanya dengan kita pasrah dan berserah pada Allah sami'na wa itu bukti iman kita tapi kita, kalau kita masih menentang masih mempertentangkan ya masih mencocok-cocokkan dengan keinginan kita mencopot sana copot sini kemudian kita pahami dengan selera kita kita selewengkan Diambil ayat nanti. و السلام عليّ و السلام عليّ و يوم يوم يوم ولدت و يوم أموت و يوم أبعث آيات. Selamat natal. Ya, waktu dilahirkan meninggal dan diwafarkan. Oh ini selamat. Oh ini boleh ni mengucapkan salam natal begitu. Selamat natal. Kan itu namanya sesuai hawa nafsu kita. Apakah itu ini maksud oleh Allah dan Rasulnya? Tidak. Apakah itu dipahami para sahabat? Tidak. Apakah kita dipahami para ulama? Para ulama tafsir? Tidak. Lalu anda, siapa pegangan anda? Hanya nafsu, hawa akal, dan logika semata. Makanya apa? Terombang ambing. Bimbang dalam bentuk. Tidak jelas. Tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Ya, Dahulu haram, sekarang halal. Na'udzubillah min dalik. Para pembinaan rahimahumullah. Maka, oleh kerana itu, Ya, ini masih panjang pembahasannya kena waktu yang membatasi. Uh, ya. Insyaallah ya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya terlampau semangat gitu ya jadi lupa waktu. Pembahasannya masih panjang. Karena ini sangat prinsip sekali. Nah, demikian para pemirsa rahimakumullah ya mudah bermanfaat kita cukupkan sampai pembahasan tentang Sahihul Iman. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan uh, tentang pembahasan Pasrah dan berserah kepada Allah dan Rasulnya di dalam beragama. Demikian Allahualam. Nah, baik sekarang dzikir al-khair, barakalafik walasadim. Bagaimana? Uh, materi insyaAllah sholat sangat sangat bermanfaat sekali seperti yang telah diberitakan dari di zaman yang penuh syubhat ini. Ya perlu sekali menyampaikan akidah yang sahih kepada kaum muslimin di mana akidah-akidah uh, yang sahih tersebut uh, disamarkan oleh mereka yang uh, menyebarkan akidah-akidah uh, yang sesat dan memberikan keraguan-keraguan kepada hati-hati kaum muslimin. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang pada Anda berada yang ingin bertanya silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan singkat yang di 0819896543 atau Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Baik, eh, yang pertama mungkin kami akan angkat terlebih dahulu Ustad pertanyaan di layanan pesan singkat yang pertama dari penanya di Jakarta disebutkan tidak disebutkan namanya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Allahumma rabbiyalamin nah, Ya Ustaz apa pengaruhnya terhadap ibadah-ibadah lainnya jika orang tersebut banyak mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam berakidah? Apakah bisa dikatakan ibadahnya itu ya, percuma jika akidahnya banyak mengingkari? Nah. Baik, terima kasih. Apa ya efek atau pengaruh ya terhadap ibadah seseorang bila dia mengingkari hal-hal yang seperti itu? Ya. Efek dan pengaruhnya sangat besar. Ya. Tatkala dia mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Mengingkari hal-hal yang telah ditetapkan Allah bagi dirinya dan juga tetapkan Rasulullah SAW. Maka pertama dia tidak akan ya tertanam dalam dirinya keagungan dan kebesaran ya terhadap Allah atau pengagungan dan e, nama kebesaran pengagungan kepada Allah Subhanahuwataala dirinya. Kenapa? Karena seorang akan mengetahui keagungan dan kebesaran Allah Bila dia mengetahui nama-nama dan sifat tersebut Kalau itu dia ingkari Maka secara otomatis hal itu tentu hilang dari hatinya nah. Kemudian rasa harapannya ya, akan berkurang Kenapa kita ya, berharap kepada Allah Subhanahu SWT kita mengharapkan kasihan dan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena Allah nama Allah yaitu al rahman al rahim Sifat Allah Al-Mahabbah, al ridha radhiyallahu anhum, yuhibbu yuhibbuhum. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbukum Allah. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Ya, antara nama Allah Gafur, At-Tawab yang menerima taubat dan ampunan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ya, turun ke langit bumi dan mengatakan Siapa yang berdoa akan aku abulkan, Siapa yang memohon akan aku beri, Siapa yang mohon kaampuan akan ampuni. Ini semua nama sifat Allah. Tatkala seorang hamba dalam beribadah menghadirkan makna itu, Allah Kauib, dekat, tapi bukan dengan zatnya. Allah subhanahu wa ta'ala memantau kita. Ya. Memantau. Memperhatikan. Mengetahui. Ini akan mempengaruhi. Bukan ibadah saya. Perilaku dia dan sikap dia. Begitu dia mengatakan Allah. Semih. Mujib. Qaribun. Mujib. Maha dekat. Dan mengabulkan. Mendengar. Maka dalam hidupnya. Dia akan selalu Bergantung Akan selalu berdoa Akan selalu bermunajat Ya Hati di dalam hatinya hanya bersemi keagungan Dan kebesaran cinta kepada Allah Kerana dia yakin Kecintaan, pengagungan kepada Allah Itulah akan menambah hati khusyuk Dan kekhusyukan tersebut tidak akan mungkin Hati dalam hati kecuali dengan menghadirkan keagungan Bagaimana dia akan mengetahui Kalau dia mengingkari di nama nasibat Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana dia akan termotivasi untuk mendapatkan kenikmatan tersebut kalau dia mengingkari? Makanya kata para ulama, man'kara al-fadilah huriman. Hurimah. Hurimah minha. Barang siapa yang mengingkari suatu kemuliaan, maka dia akan terhalang mendapatkannya. Oleh karena itu, kalau orang-orang ahlul kalam contoh saja. Ahlul kalam yang mengingkari yang mengingkari tentang apa? Ru'ayatullah mereka mengingkari, Allah tidak bisa dilihat, kata dia di akhirat kelak Allah tidak bisa melihat, tidak bisa dilihat karena kalau bisa dia berarti Allah jisim, jasad seperti manusia atau seperti makhluk yang lainnya. berarti Allah ya seperti manusia atau makhluk jasad, ada fisik dan jasad, ya bisa dilihat Allah Berarti ada di suatu arah. Sementara Allah, Allah tinggi. Nuh, mereka al mereka bingung. Ya. Taib. Tak kalah mereka mengingkari bahawa tidak mungkin melihat Allah. Itu alul kalam seperti itu. Diingkarinya. Saya ingin bertanya kepada semua. Mungkinkah mereka akan berdoa dan berusaha berdoa. Ya Allah. Allah merizukna laddatan nari idha wajikal karim. Sebagian Rasul mengatakan. Ya Allah berikan karunia kepada kami kemuliaan. Kelezatan melihat wajahmu. Mungkinkah dia tidak akan pernah terbesit dalam hati keinginan mendapatkan? Dia mengingkari kok, enggak ada seperti itu. Ya, enggak ada seperti itu. Tatkala orang-orang mengingkari tentang masalah berita tentang alam gaib misalnya, tentang siksa dan alam kubur, ya. Tatkala dia mengingkari tentang neraka dan surga, apakah dia akan beramal mengamal penghuni surga kenikmatan? Tidak akan. Dia mengingkari kok, mengatakan tidak ada. Kenapa? itu efeknya sangat besar sekali. Nah, kalaupun dia beribadah tapi tidak merasakan kelezatan ibadah tersebut. Ya, karena bagaimana jiwa diri akan merasakan kelezatan tersebut kalau di dalam hati tidak ada pengagungan dan ya kecintaan kepada Allah dan kecintaan pengagungan tersebut akan didapatkan dengan mengetahui keagungan persoalan nama-nama dan sifat-sifatnya. Seperti itu. Nah, ini sangat besar pengaruh dan efeknya terhadap ibadah seseorang. Adapun bila ibadahnya kalau secara hukum dia ikhlas mengharapkan ya ibadah pada Allah. Kan begitu. Kemudian dia laksanakan syarat-syarat dan rukunnya. Secara hukum sah. Ya. Sah secara hukum karena telah terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya dan e, na'am syarat-syaratnya. Tapi nilainya dan efek ibadah tersebut ke dalam hati dan jiwanya berbeda. Ya. Berbeda. Tatkala seorang mengatakan, menimani bahawa Allah turun ke langit bumi dan mengatakan siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Siapa yang meminta akan aku beri. Siapa yang memohon keampunan aku ampuni. Maka dia akan bangun di sepertiga malam terakhir. Dia termotivasi kenapa? Ini kemuliaan dari Allah SWT. Membuka peluang seluas luasnya untuk keampunan. Maka dia solat berbudu bermunajat kepada baristiqwar. kerana Rasul Allah mengatakan wah bil ashshari misstagfirun. Ya, dia menangis, dia bermunajat, dia menyedih dan memohon kepada Allah keampunan. Kenapa? Kena yakin Allah yang maha mulia turun sedang kebesaran keagungannya ke langit bumi dan mengatakan hal itu menawarkan tiga perkara itu, menyampaikan siapa yang berdoa akan aku abulkan, siapa yang memohon akan aku terima dan siapa yang mohon keampunan akan aku ampuni. Maka tergerak hatinya, termati Tapi kalau tidak mengimani hal seperti itu, Allah tak turun. Kata mereka yang turun itu rahmatnya, perintahnya, ya, malaikatnya. Ya kalau rahmat sampai langit bumi, apa manfaatnya bagi penghuduk bumi? Kemudian malaikat, mungkinkah malaikat mengatakan siapa yang berdoa kepada aku? Tak boleh mengibadati malaikat, itu syirik. Ya. Takkan mungkin perintah mengatakan siapa yang berdoa kepada aku? Lihat. Ini pengaruh. ya. Maka akidah yang benar itu akan memotivasi seorang untuk beramal. Tapi akidah yang batil akan terus menghalang dia dan melakukan ibadah. karena dia tidak meyakini bagaimana dia akan berusaha untuk mendapatkan dan meraihnya. Nah, dia mikir Allah. InsyaAllah, seorang diri saya, atas jawaban dan nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Dan mudah-mudahan bermanfaat pula untuk yang bertanya terkhususnya dan uh, umumnya untuk para pendengar dan pemirsa sekalian untuk kita semua. Baik untuk selanjutnya kami berikan kesempatan bagi anda yang bertanya langsung di layanan telepon di 0218236543. Iya silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Umum Bali Jamil. Iya nah, silakan. Ya, begini Ustaz. Kami di rumah mempunyai banyak kitab uh, Al-Qur'an dan ada beberapa kitab yang kami punya itu yang dalam surat Al-Kahfi ayat 28 dia memaknai wajah Allah itu dengan berida Allah. Uh, bagaimana uh, sikap kami Ustaz terhadap uh, kitab-kitab kami yang begini? Apakah kami di dalam surat apa? Surat tadi surat apa? Surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 28 itu wajah Allah dimaknainya dengan ridhanya Allah gitu Ustaz. Hmm. Jadi dalam uh, kitab yang lain memaknai wajah Allah ya tetap wajah Allah gitu. Cuman dalam kitab yang kami yang lainnya, yang banyak kami punya yang punya dari nenek dahulu gitu, yang berkatakan dari tahun 80-an itu uh, wajah Allah itu dimaknainya dengan uh, ridhonya Allah gitu. Ustaz. Hmm. Jadi bagaimana kami um, mengambil apa-apaanya hmm. Ustad? Nah, jadi pohon penjara, penjelasan dari Ustaz Ah itu Ustaz. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, baik. Barakallahu fiik. ayatnya bisa dibaca, Pak. Ayat berapa? 28 surat Al-Kahfi. Naam. wasbir nafsa kama allaziina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi'i yuridu nawjah. Naam. Naam, Baik. Jadi di sini perintah kepada Nabi untuk beliau sabar bersama orang-orang yang beriman yang menyuruh dan berdoa kepada Allah ya uh, apa tadi ya yada'una Rabbahum bilghadati wal'asyi yuriduna wajah yuriduna wajah baik mereka menginginkan wajah Allah pertama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya bahawa ahli sunnah ya di dalam menafsirkan Al-Quran, mereka menafsirkan sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Arab itu sendiri. Kemudian, di dalam menafsirkan tersebut, mereka tidak menyelewengkan makna dan tidak menafsirkan kecuali eh, Tidak menafsirkan makna Kecuali sesuai dengan redaksi Atau susunan kalimat tersebut Nah Karena Boleh jadi satu kalimat Tapi dalam redaksi yang berbeda Akan menjadi perbedaan dalam makna Dengan selalu meyakini bahawa Makna yang mendasar Yang utama dalam ayat tersebut Tetap itu Menjadi bagian yang di imani yakin Apa maksudnya Ahli sunnah Meyakini bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki wajah Wa yabuqa wajihu rabbik yeah. Wa yabuqa wajihu rabbik nah. Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki wajah Selain kebesar keagungannya Dan wajah Allah Semua akan binasa. Kuluman aleihafan wajib kawajiurabbi kadhul jalali walikra. Nah, semua akan binasa dan yang akan kekal yang tetap yang nam kekal adalah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, kita yakin Allah memiliki wajah. Nah. Akan tapi dalam penafsiran, Yuriduna wajha. Ahlussunnah menjelaskan tafsirnya makna yuridu wajha yuriduna wajha mereka mungkin wajah Allah. Naam. Tatkala menafsirkan bahawa mereka mengharapkan rida Allah dan itu sebagai makna dari ketulusan dalam beribadah ibtigha wajhi. Kan begitu? Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam, mengharapkan wajah Allah maknanya mengharapkan apa? rahmat dan rida Allah subhanahu wa ta'ala tapi ahli sunnah kendati menafsirkan dan memaknahi mengharapkan rida Allah mengharapkan wajah Allah yaitu bermakna keikhlasan mereka tetap meyakini bahawa Allah memiliki wajah ya. berbeda dengan ahlul kalam ahlul kalam tujuan mereka mengingkari wajah tadi ya. lalu diselewengkan ahli sunnah tidak kena makna mengharapkan wajah Allah itu maknanya, hakikat maknanya adalah, pertama kita menetapkan, bahwa Allah memiliki wajah, kemudian makna yang dipahami da'ah tersebut adalah mengharapkan ya keikhlasan, tulus beribadah kepada Allah SWT jadi, kalau itu yang dimaksud, ya itu penafsiran terhadap makna dengan menetapkan hakikat sifat wajah tadi, tapi kalau seandainya dia mengingkari wajah, berarti keliru ya, karena wajah adalah sifat Allah zat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka perlu dikonsent kembali kitab tersebut kalau seandainya dalam ayat-ayat yang lain itu mengingkari mentakwil sifat-sifat yang lain, tangan dan yang lain-lainnya, maka itu perlu diwaspadai lebih baik ya dibaca kita kitab tafsir dan terjemahan yang lebih selamat dari pentakwilan tersebut. Nah. Demikian wallahu wa a'lam. Nah. Ya, sekurang-kurangnya saya berasa untuk untuk mengkhabarkan yang berada di Jambi ya mudah-mudahan bermanfaat coba Ustaz dan untuk kita semua pula. Dan selanjutnya kami akan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Naam. Naam ada pertanyaan, kami gabungkan dari beberapa pertanyaan. Ya di antaranya dari Mohon maaf sebentar Dari uh, Dengan uh, kurnia tidak disebutkan nama dan tempatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Ya Ustaz di media sosial Sedang uh, ramainya membicarakan seseorang yang memiliki jabatan dan dia membuat video kemudian disebarkan di media sosial juga dengan mengucapkan uh, selamat terhadap hari raya orang-orang non muslim dan di situ dipementari dengan berbagai komentar bahkan ada yang ekstrim komentarnya murtadkah orang ini uh, bolehkah kita mengatakan hal tersebut dan mengomentarinya dengan kata-kata terseruperti itu dan mengapa orang di zaman sekarang mudah sekali dalam perkara ini yaitu murtad atau tidaknya padahal dakwah saja mungkin belum disampaikan olehnya kepada orang tersebut itu. Nah, ya terima kasih. Ini pertanyaan yang yang apa ya, yang sedang ya tentang suatu pernyataan atau perkataan nah. yang lagi viral di dunia ya medsos kan begitu nah. media sosial pertama ikhwat aliman para pemirsa dan para pendengar kita harus bijak ya untuk bersilancar atau mungkin untuk menggunakan medsos ya dan ingat Perkataan yang terlontar dan ucapan yang ditulis itu akan dipertanggungjawabkan Ya Anda akan diminta pertanggungjawaban Sebuah hukum atau komentar atau mungkin pernyataan Akan dipertanggungjawabkan Ya Kalau itu suatu kebatilan Ya Anda akan menanggung dosanya Kalau itu suatu kebaikan Anda akan menuai kebaikannya Bila kebohongan ya Anda akan dituntut Ya bila menjatuhkan sebuah ponis hukum kepada saudara atau kemuslimin, tanya itu keliru, anda yang bertanggungjawab. Ini yang pertama. Kemudian, permasalahan ini, permasalah ini yang sangat besar. Ya, menghukumi seseorang, dia murtad atau kuda Islam, itu bukan hal yang ringan. Tidak pantas seorang yang uh, mengenteng-entengkan masalah ini. Ya, menganggap ini seperti perkara yang ringan mendengar sesuatu, langsung murtad kafir dan tak boleh seperti itu ya? ahli sunnah wal jamaah sudah sangat berhati-hati dalam hal ini ya? boleh jadi itu perkataan yang kufur tapi tidak spontanitas yang mengucapkan itu dihukumi sebagai kufur banyak penyebabnya pertama ya harus ketahui dia mengatakan itu Kena ilmu atau kena kebodohan. Atau kena menta'wil. Ya. Dita'wil. Atau kena ada syubuhat. Atau mungkin terpaksa. Pesanan. Bukan pilihan dia. pesan, Ini loh, Sampaikan. Kalau tidak. Ya. Begini dengan seluruhnya resikonya. <tuh> nah. Ada sebagian mungkin. Dia tidak ingin kehilangan jabatan dan kedudukan. Dipaksa. Oleh mungkin ya bosnya atau pimpinannya dan selainnya dikatakan terpaksa mengatakan, tapi hatinya mengingkari. Atau kena ada subuhat, ya. Atau kena ada hal-hal uh, yang mungkin ya subuhat kemudian boleh jadi kena dia tidak tahu banyak hal, maka tidak ya semerta-merta dihukumi sebagai orang yang telah murtad atau keluar. Yang pertama tidak diragukan bahwa pernyataan tersebut ia membolehkan ya bahwa boleh bagi kaum muslim mengucapkan selamat ya kepada hari raya non-islam apapun hari rayanya ya lalu ini diartikan dengan toleransi pertama kita katakan ini bukan toleransi toleransi ada batasnya toleransi ada batasnya dalam permasalahan prinsip dan agama dan hari raya merupakan simbol beragama setiap umat. Ya. Itu hal yang sangat menjelaskan eksistensi dan keberadaan umat tersebut dan juga sebagai ungkapan terhadap, ya, mengungkapkan bagaimana aqidah dan keyakinannya. Jelas, itu masalah syariat, masalah agama. Ya. Dan toleransi dalam hal ini tidak diperbolehkan. Artinya, ya, agamamu bagimu agama saya bagi saya. Adapun kaum muslimin, ikut, serta-merta dalam hal itu, merayakan, itu tidak dibenarkan. Haram hukumnya. Ini yang pertama. Baik. Kemudian selanjutnya, siapapun yang mengatakan bahawa itu masalah ada khilal, itu tidak ada khilal yang Hanya mungkin orang-orang muta'akhirin. Kalau kita baca kitab para pokal, semua empat sepakat. Tidak boleh. Bahkan Imam Ibn Qayyim dalam kitab Ahkam Ahli Dzimma menjelaskan ittifaq al umma ulama' ya, dan kita kita fikir mutakadimin sepakat mereka semua. Nah, jadi pernyataan yang aneh dan nyeleneh dari kelangan mutakakhirin, tidak ada nilainya. Diambilkan saja itu ya, dibuang sana jauh-jauh, tidak ada nilainya itu. Siapapun mengatakan, kerana kebenaran tidak diukur dengan sosok dan tokoh yang mengatakan. Ya, tapi lihat apa dalilnya, apa buktinya. Maka kita jangan ya, tertipu dengan seperti itu. Dan memang fitnah bagi orang awam, orang yang tidak paham tadi ilmu dengan fitnah maka itu yang akan ya e, apa namanya itu yang yang akan menyesatkan dan dia akan menanggung dan memikul dosanya yahmiluna auzarahum kama yah nam yahmiluna auzarahum wa auzar alladziina yudhillunahu bi gairil. Dia akan memikul dosanya dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan tampil. Nam agama ini rusak disebabkan oleh 3 kelompok manusia. Pertama, pemimpin yang zalim dan bejat, kemudian ulama yang nyeleneh dan juga yang ketiga, ahli ibadah yang sesat Ini. Tiga ini yang merusakkan. Kalau pemimpin yang bejat dan e, menyimpang, itu akan merubah-rubah aturan-aturan Allah. Kemudian, kalau ulama yang sesat itu akan mempatuakan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan umat. Ahli ibadah, itu akan membuat ibadah-ibadah yang membuat orang awam tertipu dengan ibadah dia. Dengan penampilan dan casingnya. Kan Kan begitu wahal afsada ad-din illa al-muluk wa ahbaruha wa ruhbanuha kan begitu tiada yang rusak agama kecuali muluk penguasa kemudian para ulama-ulama yang sesat dan juga ya ahli ibadah yang menyimpang jadi intinya tidak seperti itu maka saya sampaikan bila itu dan tidak boleh mengomentari ya Pagi zaman sekarang ini semua bisa digoreng, bisa dimacam-macam kan begitu zaman sekarang ini. Apalagi zaman-zaman yang lagi hangat-hangatnya politik dan pemilu seperti itu. Maka hendaknya kita kaum Muslimin waspada. Katakan perkataan yang benar, tinggalkan yang tidak. Kalau kita ragu, tinggalkan. Jangan suka mengomentari semua dunia medsos. Ya, padahal itu juga digoreng oleh yang mensirnya dan orang yang pertama sih menguploadnya seperti itu. Ya. Oleh kerana itu, khodaimarahimakumullah, permasalahan begitu mengatakan seorang mengatakan boleh mengucapkan ya selamat rayak pada penganut agama selain non muslim, maka itu dilihat apa tujuannya mengatakan? Apakah dia meyakini kebenaran akidah kekufuran yang ada pada mereka sehingga membolehkan? Ini jelas pada kekufuran. Tapi kalau ada ada kepentingan lain, ya, yang jelas Perawam mengatakan, ini jelas Kebatilan yang sebatil-batilnya Kesesatan yang nyata Boleh jadi, ya, bisa membuat Kepada seorang itu, bisa menyerumuskan Pada kekufuran Tapi untuk langsung mempunis Dia telah murtad, itu Tidak semerta-merta seperti itu Ada hukum-hukum yang diperhatikan Ya, ada syarat-syarat Dan harus diperhatikan Nah, ini yang harus kita Pahami di dalam uh, Mempunis dan menghukumi sebuah hukum kufur atau mungkin murtad kepada seorang yang muncul darinya perkataan-perkataan yang menyimpang yang bertentangan dengan akidah atau prinsip Islam itu sendiri demikian Allahu a'lam Baik sekron ini saya akhiri tas yang sangat sangat bermanfaat sekali untuk kita semua masih banyak saat sebenarnya pertanyaan yang di lainan sangat singkat Ustaz dan ini masyaallah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dan Sangat bermanfaat Jika mungkin dibahas lebih lebar lagi Namun karena hmm. waktu yang ada ya Sudah tidak mencukupi Ustaz Alhamdulillah yang sudah nah. ada InsyaAllah mencukup InsyaAllah <laughs> ya, nah. dijawab oleh Ustaz-Ustaz ya. yang lain Dan nah. para ulama-ulama yang lain nah. nah mungkin kita bisa disampaikan kepada para pemisah dan pendengar nah. Taib, uh, Para pemirsa dan para pendengar Rahimahkumullah Di penghujung dan di akhir Perjumpaan kita pada kesempatan yang mulia ini Ya Tiada yang bisa saya sampaikan kecuali mengingatkan kembali ya, kepada kita semua bahawa jika kita ingin selamat di dalam beragama ini terutama di zaman-zaman fitnah, syubhat dan syahawat dan berbagai kebati dan keselesaian yang bermacam-macam yang muncul di zaman sekarang ini tiada lain cara selamat kecuali kita pasrah dan berserah diri kepada agama Allah bekali diri dengan ilmu ya kemudian semangat untuk mencari kebenaran kemudian pasrah terhadap al-haq dan tutup telinga dari mendengar dengan hal yang syubhat ya dan nilai kebenaran bukan dengan melihat figur atau orang yang mengatakan ya atau kedudukan seorang yang mengatakan lihat kebenaran Ukur dan timbang dengan Al-Quran Qala Allah wa Qala Rasul InsyaAllah Anda selamat Ya, Anda akan Teguh, tidak akan kebingungan dan kebimbangan Ya terumbang ambing Kemudian ya jangan lupa Berdoa Allahumma thabitna Ya, Allah ya muqallib alqulub Thabit quluban ala dinik ini banyak, banyak kita ucapkan di zaman sekarang ini ya, Thabit quluban ala dinik Thabt qulubana ala taatik, thabt qulubana ala sunnah, thabt qulubana ala tauhid. Nyaus kita ucapkan, ya, waktu waktu mustajabah, sujud kita, naf, itu yang harus dilakukan. Itulah sebagai penutup pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, meneguhkan kita di atas al-haq, ya, memberikan keistiqamah di atas tauhid dan sunnah dan mensucikan hati kita dari sifat-sifat kemunafikan, sifat-sifat kekufuran, sifat-sifat kemudian juga menanamkan dalam kita kecintaan pada al-haq, kebencian kepada kekufuran, kepada kebatilan, kepada maksiat dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang sebagai pembuka pintu kebaikan bagi yang lain ya dan juga diberkai hidup kita dalam setiap kondisi dan keadaan. Allahumma amin demikian wasallallahu wasallam nabiyyana muhammadin wa ala akhir dawana alhamdulillahi rabbil allahumma wa bihamdik ashhadu wa atubu ilayk wassalamu